A člověk, který byl jeden z těch, který mě nejvíc inspirovali v životě, právě to byl jeho oblíbený text. Hm? No a tak jsme se dostali <coughs> vlastně Rozboru té přechodné mysli dozvěděli jsme se, že ta ála je to základní vědomí, kterému se říká Bhavanga v terváně, je vlastně spojení toho, co je přechodné a toho, co vlastně má nirovánickou podstatu, která není přechodná. Hm? No a potom jsme se dozvěděli, že. Některé strašně důležité výrazy, které pak jsou používány, obzvláště v čínské tradici. Máme to původní probuzení, hm? protože máme víru, že něco existuje, co je nad naší malou myslí, ať už si to představíme jakolik, tak jsme vlastně procesu probuzování. A ten proces probuzování a to původní probuzení jsou na sebe napojení, nedají se od sebe odloučit, to jsme se naučili. Jestliže věříme, že v sobě něco, že každý v sobě něco nese, co ho nadnáší, co vlastně presahuje jeho schopnost, pochopení. Hm? I ten nejmoudřejší z moudrých řeků Sokrates. Nakonec věděl, že nic neví. Hm? No a proto měl tu pokolu a to odevznání, hm? který je úžasný u starých řeků a který jsme nějak ztratili. Hm? Bohužel už se začalo ztrácet u starých Římanů. No a pak to šlo z kopce. No a, takže jestliže my skutečně praktikujeme, nikdo nepraktikuje proto, aby došel k, k nějaké anihilaci, aby se, z, aby se zničil. Všichni praktikujeme proto, aby jsme poznali to, co vlastně přesahuje naši malou schopnost poznat sebe a poznat svět. No a, no a protože rozumíme něco z toho, co je toto původní probuzení, že v nás je něco, co přesahuje naší malou mysl, No tak to původní probuzení je vždy v, v poměru k tomu neprobuzení, který prožíváme o to intenzivněji. Hm? Čím intenzivněji prožíváme to původní probuzení, tu víru, že v sobě něco máme, co přesahuje utrpení tohoto světa, hm? to je začátek efektivní praxe. Pokud to nemáme, hm? No a to všechno je na základě vlastně těch principů souvislého vznikání. Hm? No a to souvislé vznikání je zde vysvětleno s velkou originalitou a samozřejmě to v tom v Páli nebo v jiných spisech nenajdete. Hm? No a jestliže... Eh, na základě pochopení probuzení a neprobuzení praktikujeme správně, tak se dostaneme k tomu konečnému probuzení. No a to konečné probuzení je vlastně nic jiného, než že realizujeme to původní probuzení. Realizujeme vlastně tu jednotu, která je nám vlastní No, aby jsme realizovali tu jednotu, která je nám vlastní, musíme se vrátit vlastně k tomu začátku, hm? odkud to všechno pochází. Hm? V tom smyslu je to podobné vlastně tomu, co známe, to západní pojetí duchovního snažení. Hm? No a teď, jak to všechno jde? No tak začínáme tím, že jsme to, čemu se říká v čínštině, fanfu. fangfu je pritak džana. pritak džana, znamená, že se bereme jako něco, co je odděleného od celku. Pritak znamená oddělený. Jsme oddělení od celku, proto máme nejistotu, proto máme tápání, proto eh, jsme v nepohodě. Na hm? té nepohodě se říká duka, což je špatné nebe. Hm? Doslova. No a jestliže. Eh, Víme, hm? že je něco nad námi, něco, co... Čeho jsme všichni součástí, hm? co nás přesahuje, ale my začínáme tím, protože jsme oddělený hm? v, v Páli. Ten, to oddělená bytost se jí říká Putu džana, a Putu znamená v Páli tež to, co je široký, putu je široký a oddělený. No a to se interpretuje jak? Že ten, kdo se považuje za něco, co je oddělenýho hm? od toho, co všechno spojuje, hm? no, tak ten má putu, ten má širokou nevědomost a na základě široké nevědomosti má širokou chtivost a, a širokou nelibost. Jo? No a to je ten stres. Jo? Ten pak je čím dál tím hlubší, protože stále dumáme o tom, na základě toho, že si furt myslíme, že jsme něco odděleného. No tak furt máme to nutkání, který pochází z nespokojenosti. Nemůžeme být spokojení, proto tolik chtivosti a proto tolik nelibosti. No a to je všecko na základě toho, že se bereme nebo bereme svoji rodinu nebo svůj národ nebo cokoliv jako něco, co je odděleného od celku. Jo? No a takže, Jestliže se bereme jako něco odděleného, tak máme širokou nevědomost. Hm? Ale jestliže jsme něco pochopili z toho původního probuzení, který je vlastně nátura naší mysli, hm? takže díky tomu, že v ní věříme, tak my i věříme v to, že my vidíme svý neprobuzení. Pokud to nevěříme, tak ani nevidíme svý neprobuzení. No to je to ne ta nejhorší situace. Když ovšem vidíme, že to neprobuzení je v poměru k tomu, co je probuzený, ta podstata je stále probuzená, no, tak co se stane? Tak držíme ji etickou čistotu, snažíme se držet etickou čistotu. Takže to je jedno vlastně, jestli věříme v cestu Bodhisatvu nebo věříme v cestu Arahata, věříme v cokoliv. Hm? Jestliže věříme v něco, co nás může integrovat do toho celku, v který hledáme, hm? tak co je první reakce? To, že eh, jestliže v nás vyvstane hm, zlo, tak tou následující myšlenkou, ve které to zlo vystalo, my se snažíme tu myšlenku zastavit a pracovat na tom, aby nepokračovala. Protože víme, že jsme v nepohodě a i když jsme v takovéhle nepohodě, tak ani ztrácíme tu probuzenou podstatu. A pak vlastně škodíme sami sobě. Hm? No a to, že když v nás vyvstane zlo, my, anebo neetické jednání, které není v souladu s, s tím ideálem integrity do toho celku, hm? no tak co se děje? Přestože to zastavení toho zla v nás je striktně řečeno je to též probuzení, ale v podstatě se jedná o neprobuzení, protože my věříme pevně, že ten, kdo v sobě nenechá pokračovat to zlo, to jsem já a to jsem já jako něco odděleného od toho celku a to jsem já, který hledá tu integraci, to jsem já, který prostě když medituje, tak je něco zvláštního, jo. No a tím pádem se nemůže jednat o nějaké probuzení. Hm? Pokud se považujeme jako za něco zvláštního, co patří jenom nám. Hm? No a tím pádem se jedná sice o probuzení, jestliže v sobě potlačíme to zlo, Tady je, spíš se hodí, jestli jsme trochu moudřejší, tak ho nepotlačujeme silou, ale spíš tady se jedná o zastavení. To je dž. V čínštině ovšem, je velice důležitý, ten stejný znak po zastavení znamená taky šamatu. Jo? My tu mysl utišíme a v tom už je moudrost. Ačkoliv to není probuzení, protože to se dělám furt já tak když zastavím to myšlení, které mi škodí, no tak já ho utiším. Hm? Utišení je zastavení. Hm? No a proto stejné vlastně slovo pro zastavení, aspoň v čínštině je tož utišení hm? šamata. Jestliže já utiším tu. Eh, špatnou mysl, co dělám, tak praktikuju šamatu. Hm? Protože účel šamaty je, abych se dostal do ty čisté mysle. Jestliže jsem v šamatě a uspěju v šamatě, tak během toho samády já nemám žádné špatné myšlenky, ty se tam nemůžou dostat. Jedině, když výjdu z té koncentrace a všichni mají tuhle zkušenost, dopraktikuju šamatu, pak ty špatné myšlenky přijdou. No a jelikož, když to individu má to, to utišení, no tak o to budou intenzivnější ten odpor vůči těm špatným myšlenkám, které nastanou. Proto v Indii tolik krásných příběhů v indické literatuře o těch jogínech, co nějaký ty víly je svedou. A pak oni e, litují toho a zase provozují tapas a dostanou se zpátky do toho stavu koncentrace, které je udržuje v té čistotě, místo aby chňapali e, po těch e, počicích. To neznamená, že ty počitky jsou, jsou nutně špatné, ale musí být založený na moudrosti. Teď, jestliže jsme následovatele, úspěšní následovatele ty dvou Ján, to znamená Jány arahata, individuálního osvobození nebo budhy pro sebe. Podle buddhistické tradice, jestliže se chceme stát arahaty, musíme realizovat čtyři vznešené pravdy. Jestliže se chceme stát budhy pro sebe, musíme hlouběji proniknout těch dvanáct členů souvislého vznikání. No, jestliže se chceme stát Budhy, Bodhisattvy, no, tak musíme úspěšně praktikovat ty, ty pár ty perfekce nebo dokonalosti, jak překládáme do češtiny. Šest nebo deset dokonalostí, je to vlastně nekonečně dokonalostí, musíme praktikovat. Aby jsme získali stav vševědoucnosti, což je stav budy, který pak už se neřídí svými zvyky, ale řídí se pouze a jen darmou, tak jak je. No a raha težké si zachovává svý vlastní zvyky, až když se český arahat stane arahatem fot, má rád sví knedlíky a tak dále. Hm. Čínský arahat zase svou rýži a tak dále. No to jsou zvyky, které nejsou nějak karmicky vázané. ale Buddha právě žádný takový zvyky nemá hm. a bere jenom to, co potřebuje. Hm. No a teď. Další druh probuzení, kterému se říká zdánlivé probuzení, to je Mahajánová tradice, to probuzení, pokud věříme, že jsme, že to patří nám, jo, a že je to probuzení, který sice nás vede do nirvány, ale patří nám, hm? nepatří tomu celku, no, to je probuzení, těch dvou, čemu se říká nižších, nižších cest. Hm? Protože nevedou k, k realizaci takovosti. Hm? Takovost je, že, že všechno je takovost, všechno je jen jedna pravda. Ty čtyři pravdy dvě pravdy, já nevím kolik pravd, to všechno jsou pouze prostředky k tomu, k realizaci jedné pravdy. No a ta se v nedualistické meditaci nazývá takovost. Jo? Eh, bodhisattva chce realizovat takovost. No a pak ty eh, ty prostředky, které používá tu čistou zemi, která pro něj symbolizuje tu takovost a tak dále, kde všecko je darma, a nebo ty prostředky těch vizualizací sebe, jako probuzené bytosti a tak dále a medituje v té probuzené bytosti na všecky zkušenosti, které má, které jsou též probuzené, to je ta čistá vize v tantre. Všecko tohle stojí pouze na realizace ty jedny pravdy. No ale tedy, jestliže věříme, že ve vlastní probuzení, hm, to jsou, jsem eh, tedy následovníkem cesty, která má aspiraci se stát arahatem. Hm, a arahat chce, eh, aby Prostě získal tu moudrost a nebýt zašpiněn tím světem. A ten svět je něco jiného a on je od toho vlastně odloučen. Že? To asi tak muselo být, aby vznikla nějaká Mahajana. Buddha samozřejmě neučil žádno, žádný nižší a vyšší. Hm? Buddha učil podle potřeb těch lidí schopnosti přijmout tu pravdu a pravda na konci je jedna pravda. No a tedy ten následovník těch dvou e, nižších cest, které vedou k osobnímu probuzení a, a bodhisatové, které jsou e, nechali v sobě vyvstat e, e, tu bodičitu, ale ještě stále si myslí, že, je, si, že a mají vyskali už e, realizaci té víry v tu bodičitu. Bodičita je aspirací a pak je bodičita opravdová. Jo? A to je realizace té víry, že už jsou nadší pochybnosti. Ale furt tam bude pokud se nestane tzv. bůmy bodhisattva, furt tam bude pocit, že, že oni něco realizovali. Jo? Proto ta realizace bodhisattva je daleko těžší, než realizace těch, kdo se chtějí získat osobní probuzení. Nes realizovaných bodhisattva je strašně málo. To skoro už neexistuje. V Číně snad věří lidi, že poslední skutečně realizovaný bům i byl Mr. Jin. Iluzorní doslova znamená iluzorní Brak, no a ten udělal dělal neskutečný divy, no, který si vůbec mi ani nedovedem představit. Jo? Já o nich nebudu vyprávět, ale to je, jsou ve... on toho moc nenapsal, ale všecko, co dělal, bylo prostě perfektní. Hm? No a e, ti bodisatové, kteří jsou v tom Prvním stádiu realizace Borisatu to je realizace víry, jo? A v tomto spise věří, že ta realizace víry už je ohromná realizace, jo? To není tak lehký A v ní už je pak ta kontinuita, co realizují ty eh, vlastně arahatové, kontinuita v dělý pozornosti a v uvědomění. Hm? Ale furt je tam tendence věřit, že to já jsem něco jiného než ty druhé. Že ta moje realizace, moje pochopení je něco jiného než to pochopení druhých. Hm? A tím pádem eh, jsou vlastně ve stejné kategorii hm? jako ti, kteří reali přímo realizují eh, objekt osvobození, hm? ale myslí si, že to je jejich speciální objekt. Hm? a nevidí ho v druhých. Hm? No a to jsou ty bodisatové, které eh, prostě eh, už eh, jsou nezlomitelné ve své víře, no ale ještě stále nemůžou to eh, integrovat do té eh, jedné pravdy. Hm? No a ti, kteří jsou na tomto stupni realizace, ty, jako ti, kteří stále ještě věří ve svou oddělenou osobnost, jo? a že oni utišejí ty špatné myšlenky, když vystanou, to jsem nějak, kdo to dělá, hm? tak ty vlastně se nedám, přestože je to probuzení, není to skutečný probuzení. No ale tady se jedná o takzvaný zdánlivý probuzení. Ten kdo realizoval něco a je přesvědčený, že to je skutečný. V případě nižší cesty, tak to je, že přímo poznal objekt. Probuzení, hm? Mirvánu, když se to stane, tak tenhle ten svět už pro něj není tak reálný. Když ten svět není tak reálný, tak on eh, myslí v blbosti, ale už jim nepřikládá žádnou důležitost, proto nemůže udělat nějaký jako, eh, pádný zlíčiny, to neexistuje. Hm? Že by eh, krat nebo lhal, nebo, to už neexistuje. No a ty, tak jako ten, který ještě stále věří ve svoji vlastní osobnost a ta je tou jeho vlastní osobností, on chce potlačit to zlo, který v něm vyvstane, tak to je ten, který už viděl něco, co je nad ním a už je o tom přesvědčený a změní to celé jeho jednání. Ten kontempluje na ten první, kdo věří ještě ve svou oddělenou osobnost, ten kontempluje na, na to utišení, protože on utišuje to zlo, který v něm vyjde. Ten, který už realizuje tu nirvánu, ten už vidí to zlo absolutně jako něco, co je irrelevantní, co vlastně ta realita toho zla je jako sen už pro něj. Jo? No a proto on kontempluje tu nestálost všech jevů, změnu. On, eh, on, on se, jeho probuzení je v určitý změně, protože on vidí tu změnu jako něco, jako sen. Hm? Že to není skutečný. Hm? No a kontempluje to, co se nemění. To je ta jeho jeho jistota o tom, že je něco nad tou změnou. Hm? A on už ty změny nepovažuje za reální, proto on se nesnaží nikoho podvís, nebo nikoho e, připravit o majetek a tak dále, to už prostě po něj neexistuje. No a protože e, kontempluje to, co se nemění v protikladu e, k tomu, co se mění, hm? proto opouští všechny hrubé, nečistoty mysly založené na nesprávném na nesprávném rozlišování. Ale protože ještě ulpívá, že ulpívá na ty eh, představy, na ty obrazy mysli, hm? na to, že, eh, je, eh, že je nirvana něco, co je v protikladu s, tím, s jeho zkušeností, hm? s tou samsárickou zkušeností. Hm? Proto se to nazývá, je to už probuzení, ale je to zdánlivé probuzení. Hm? individuální probuzení. No a tím individuálním probuzením on se zbavuje všech hrubých zašpinění mysli, ale ty špatné zvyky on se jich nemůže zbavit. No a proto i vlastně v komentáři v komentáři Brahma Sutra. To přeložil Biku Body. Obzvláště dobrý překladatel, tak je, ten vysvětluje, že máš arahaty, které jsou takzvané malí arahati. To je srovnaný s jako s světluškou, světluška taky dává světlo, ale malé světlo, protože jeho praxe těch dokonalostí je malá. Ten, kdo je, kdo má všechny ty nadpřirozené, praktikuje ty různé nadpřirozené síly a rahat. A má všechny ty cnosti cesty, má to niroda, a mápaty, má ty všechny džány, má ty schopnosti vidět minulé životy a vidět mysle druhých a tak dále, no tak ten je jako e, e, jako hvězda na nebi, jo. No a ten e, jako Shariputra a Mogaliana, ty největší žáci, ty nejdůležitější žáci, ty jsou jako, eh, jako, eh, jak se tomu říká, ty, no jako Mars, Venuše, eh, planety, no. Tak ty jsou jako planety, ty jsou ty zářivé hvězdy, aspoň se zdají být víc zářivé na dálku než ostatní hvězdy. No a ten e, buddha pro sebe, který je v té době, kdy není perfektní Buddha hm? a kdy učení e, už e, není jasný. Hm? No a tak ten je jako měsíc. No a Buddha je jako slunce, který ozahuje všechno na této tý zemi. Hm? Tak to má to je i v teravadový, prostě malý a. A Budha je velký arahat, který ozahuje všechno. No a Buddha, realizace pratěka Budy, protože hlubší pochopení souvislýho vznikání je jako měsíc. Jo, měsíc už je ohledný. No ale on nemá zájem jako učit. Má zájem že si učí taky, ale nedělá žádný Pomocný systémy nevytváří různé pomůcky k tomu, aby učil druhý. Prostě učí jenom jedno a to je, jak se dostat pryč. No a tak máme probuzení, které není probuzení, máme zdánlivé probuzení, jestliže věříme ještě v. To, že to naše probuzení je něco, co nepatří všem, jo? A vidíme ho jako vlastní dosažení. Hm? No a pak další stádium je, je bodhisattva, který realizoval tělo dharmy. Hm? To tělo dámy, je, je to velké zrcadlo, které je všude, to je ta takovost. Čili on pak už nerozlišuje mezi svým vlastním probuzením a tou podstatou mysli, které každý má, proto má schopnost, praktikuje ty dokonalosti a má schopnost uvést na cestu k nejáství, což je ideál všech buddhistů. Velké množství lidí, protože v nich vidí pouze a jen hm, tu probuzenou podstatu, kterou sám nevidí jako něco, co on sám realizoval, ale která je podstata nás všech bytostí. Hm. A takový realizovaný bodhisattva, jako byl mr. Shihin nebo jako byl Do John Rimboče v tibetské tradici, ten kontempluje tu mysl, která se nemění, která stojí, stále stojí. No, a protože jeho stále kontempluje to, co stojí, no tak tež je jeho mysl má to, co stále stojí, tak může proniknout to, to co nestojí. Hm? Na to jsme my bytosti, to je jeho taky mysl, která je vázaná na, ty, na to tělo, na kterou my tolik ulpíváme a který, po který tolik chňapáme, no ale on ji může proniknout, protože jeho mysl už stojí. Stojí v čem? Stojí v té takovosti. Čili přesto, že má ještě nějaké ty tendence vidět negativitu, tak už ta negativita je úplně něco, co vůbec do té reality nepatří. Hm? No a proto on může v, tý, v tom procesu očisty jít ještě o krok dál, protože už absolutně nemá žádnou vazbu na tu rozlišující mysl. Hm? a tím, že opustil veškeré hrubé rozlišování, tím pádem on dosáhl částečného probuzení. To ještě není plný probuzení, to je stále částečné probuzení, protože on se tou takovostí ještě nestahl. Ještě nějaké ty zvyky v něm jsou. ale ty zvyky už nejsou dany eh, jako eh, ulpíváním na nějakým rozlišováním, jako na něčem skutečným. Hm? On už eh, ví, eh, že ta není, nepatří jemu, ale že to je společný všem bytostem. Hm? No a to se jmenuje pak částečný probuzení. No a teď dostáváme se k tomu probuzení, který je skutečný probuzení, to je společně se všemi bytostmi a bez rozlišování. No a to patří tomu, kdo na cestě bodysací, tu, to znamená na cestě praxe těch dokonalostí, hm? dosáhl to konečný stádium a to je spojené s naplněním všech prostředků, hm? které vedou jeho, hm? tím, že nerozlišuje mezi svým vlastním probuzením a probuzením ostatní, tak se naučil té všechny prostředky, jak ty druhý může výst. Hm? Proto zůstává stále v samsáře, aby se učil, no a stále zůstává v samsáře, neznamená doslova, že stále zůstává samsáře, že jeho praxe je praxe jednoho okamžiku. V jednom okamžiku stále spojuje tu samsáru a nirvánu v jeden celek. No a to je ta skutečná nirována, která patří všem bytostem. Tomu se říká eh, samády jedné samskáry, hm? anebo se tomu říká tež eh, surangama samády. Hm? V Číně je nej, jedna z nejpopulárnějších sutr, je Len lenjen ting, surangama samády sutra. To je Sutra, která samády, jak získat samády, které všude proniká, všechny světy, bez rozlišování. No a protože získal takovéto samády, kde v každém momentu nirvana a samsára nejsou od sebe oddělení, hm? tak se dostal na samý počátek mysli. Tiešinčůčí dostal se na počátek mysli tím, že zjistil, že mysl žádný počátek nemá. Vždycky to je ta krásná logika souvislého vnikání, kterou prostě halt v té kterou rádě nenajdeš. A to je to krásný, že vždycky všechno musí být v relaci k tomu druhému. A to probuzení Budhy je, že vztřebal jak veškerý, veškerý, veškerou moudrost, no a i má prostředky, jak odstranit veškerou hloupost náš bytosti, který ještě jsme na tu hloupost vázaný. Jo? No a to je to nejvyšší poobození. Hm? Že naplnil ty prostředky, naplnil ty paramí a proto se dostal k pramené mysli. Hm? A dostat se k pramené mysli je pochopení, že mysl žádný pramen nemá. <laughs> Fantastická logika. Hm? No a tím pádem odstranil veškeré i to nejjemnější myšlení a je stále v realizaci ty podstaty mysli, tak jak je. Která nemá ani začátek, ani konec. Čili to je ideál zenu taky, těn, shin hm? vidí tu podstatu mysli a tím se v něm probudí hm? vlastně eh, skutečná realizace té body, či ty první eh, aspirace, no a pak, když se když, eh, přímo vidí hm? tu eh, probuzenou nátoru mysle, hm? která nemá ani začátek, ani konec, No tak je, když to vidí, tak je realizovaný, první jako bodhisattva realizovaný. Ta realizace bodhisattva je v deseti stupních potom, v každém stupni se zdokonaluje v těch deseti páramíc, až se zdokonalí v páramí moudrosti, to je ta desátá. No a když se zdokonalí v páramí moudrostinu, no tak stále je v té samády jedné samskáry, v té surangama samády, která nic neodděluje. No a stále vidí tu podstatu mysli, která nemá začátek, nemá konec. No a tím pádem se stává tělo darmi samotný. To je ideál bodhisattvoský cesty. No a tím pádem jeho mysl stále přebývá v té podstatě, no a tomu se říká to konečné probuzení. Hmm? Nad to probuzení už nic není. Hmm? No a tak je ten, kdo v takovosti přichází a v takovosti odchází. Hmm? Zdánlivě umírá, ale ne, nikdy neumírá. Hmm? zdánlivě je narozen, ale nikdy narozen není. Hm? No to je ideál Mahajánovský praxe. Protože tohleto tělo a ta mysl, která je na něj vázaná, ta nikdy vlastně nevystala, hm? jenom v iluzi vystala. No a to je mahajánové ideál a teď on vysvětluje ten text, tomu jsme se nedostali hm? zase z druhé strany. Jak to vzniká z té probuzené mysli, jak je to možné, že my v bytosti popletné věříme, že ta karmická mysl, která odděluje mezi tím, kdo vidí a to, co je viděný, je skutečná, pak na základě toho máme pomílené rozlišování, na základě rozlišování pak ulpíváme na na konceptech. A když ulpíváme na konceptech, ulpíváme na karmě, protože koncepty jsou výsledek karmy, no a když ulpíváme na karmě, no tak jsme v nepohodě. No. no a tak to zase někdy příště. Doufám, že nás ten text oslovil. No a Teď, jak to aplikovat v meditaci? No tady ta meditace je jednoduchá, to vysvětlíme třeba někdy jindy. Hm? To je vlastně meditace parami, a ty meditace parami se všechny spojí v hlubším pochopení šamaty a vipašany. Hm? Šamata a vypašana je to nejdůležitější. A když pochopíme šamatu a vypašanu z hlediska ty jedné pravdy, No tak je to jiný, než když to pochopíme z hlediska čtyři pravd. Ja. Ta jedna pravda je všude. No a to eh, utrpení a eh, důvod utrpení, eh, utrpení, jak utrpení eh, v to je vlastně naše iluze, jenom ta jednota s tou, s tou myslí, která nás odděluje od to, naší probuzené podstaty. No a pak ty čtyři pravdy jsou jenom prostředek poznat jednu pravdu, no a to je, že žádný skutečný narození a skutečný zánik neexistuje. No a to je Mahajanový buddhism. No a to není v protikladu s tím, co učí tervána, jenom že to je další hlubší pochopení toho souvislého vznikání. Tu, ten zrození a smrt my prožíváme v každém okamžiku. A nedají se od sebe oddělit. To je taky v terwáně. Jenom že ty důsledky jsou jiný toho. No a tady to souvislý vznikání je dosaženo do důsledku, že probuzení je tež proniknutí, neprobuzení. No a tím pádem můžeme nejenom prospívat sobě maximálně, ale prospívat maximálně všem bytostem, protože jejich neplmuzení je součástí nás. To není něco, co nám nepatří. No a to je ten nejvyšší ideál, který vlastně máme, tež v západní eh, mystice. To není nic. No tak asi takhle.